Село розворушили, як бджолиний вулок. І які точаться розмови? Звернувся він до колег-комуністів, які сиділи мовчки навпроти оратора. Хтось із чоловіків відвів погляд, хтось опустив очі, але знайшовся один, готовий дати відповідь. Так, ви правильно сказали, підвівшися з місця, сказав Семен Семенович Стопак. Село гуде, як вулик. Різні точаться розмови щодо комуни. У людей тільки балачок про колгоспи. А скажи мені, Семен Семеновичу, чи готові вони до вступу в колгоспи? Примруживши очі, запитав чакіст. Як вам сказати, заднувся чоловік. Каже, як є, ти ж комуніст. Ладні хоч зараз вступити лише одиниці. На одному подиху випалив Семен Семенович. Як то? Є, бажаючи вступити, але то все бідні, дуже бідні люди. У них малі наділи, багато ротів, а худоби мало, уточнив ступак. А інші? Що їх не влаштовує? Не хочуть своє віддавати у суспільну власність. Розумієте, вони ще не готові розпрощатися зі своїм добром. Їх хтось підбурює, морочить голову? Та ні, невпевнено відповів Семен Семенович. Звикли мати щось своє. Прикипіли до нього, а все нове у нас у селі сприймають насторожено. Тобто я хочу сказати, що підуть у колгосп, але не всі. Багаті її не підборюють людей. «Не чув цього, брехати не буду». «Велике партійне вам спасибі», – промовив Іван Михайлович. «Товариші, ось на таких принципових комуністів ми з вами повинні спиратися. Ми з вами покликані втілити у життя проєкту великих перетворень п'ятирічного плану, ухвалених партією ще минулого року. Головне його заганнення полягає в тому, щоб капіталістичний світ у економічному відношенні нас догнати та навіть перегнати». Наш далекоглядний та мудрий старший товариш Сталін передбачає, що реалізація плану може зустріти опір деяких селян, яких маємо позбавити власної землі. Але він мудро сказав, не розбивши яєць, не підсмажиш яєчні. Тому, товариші, несвідомим елементам ми не повинні заглядати у рота. Потрібно рубати з плеча, досить куркулям експлуатувати народ. Ніяких наймитів і вільна праця на вільній землі. Вжакрача, надриваючи голос, чекіст. Він закінчив, захекався, знову випив води. «Куркулів змусимо віддати землю колгоспу», сказав він хрипким голосом. «Можна мені слово?» – потягнув руку в гору Партор. «Прошу», – відповів Іван Михайлович. «Згоден із товаришем Лупіковим», – сказав він, підводячись. «Держава на порозі великих перетворень. Країною широкою ходою йде колективізація. Люди добровільно пишуть заяві про вступ до колгоспу. Зверніть увагу, добровільно. Якщо наші односельці – не хочуть йти – це ми недопрацювали. Погано вели роз'яснювальну роботу. Ми повинні поспішати, але до наступних зборів маємо ще трохи часу. Я звертаюся до директора школи. Проведіть роботу з учителями. Їх небагато ще, але ж вони мають поговорити з батьками учнів. Потрібно йти самим по хатах. А також, вважаю, за доцільне підключити до роботи комсомольців. Із них потім сформуємо актив. Особливу увагу ми маємо звернути на багачів села – чорножукових, аж підскочив на місці схвильований Семен Семенович. Не тільки. Є багато людей, які мають непогані наділи земель, велике господарство. Без них, без їхніх наділів і господарства важко буде заснувати колгосп. «Здається, у мене все, товариші!» закінчив промову Щербак і сів на місце. А якщо не захожу і багачі йти до колгоспу, що тоді? Знову засовався на місці невгамовний ступак. «Спочатку проведемо роз'яснювальну роботу», «А на зборах побачимо», – відповів Партово. «Я додам до сказаного», – підвіться з місця чекіст. «Дамо змогу багатим людям добровільно написати заяви та передати майно і землі у суспільну власність. Якщо не підуть, привселюдно оголосимо їх куркулями, щоб назавжди ліквідувати куркульство як клас. І надалі не будемо пускати куркулів у когось. Ті, хто напише заяву про вступ, будуть звільнені від податків, а куркулі нехай поплатіють, щоб сплатити податки, які будуть для них збільшені, знову майже кричав розчервонілий Іван Михайлович. А ми будемо будувати нове, світле життя для себе та своїх дітей. А такі люди, як ви, товаришу, потрібні партії. На зборах я буду висувати вашу кандидатуру на посаду голови колгосту». А ви, як я згода, гадавсь, натякнув Іван Михайлович, на кольгавість чоловіка воювали? Дякую за довіру, відкашлявшись, сказав Семен Семенович. Так, я воював у Червоній армії. Там отримав поранення. Такі люди нам ой, як потрібні. Я виправдаю вашу довіру. Не лише мою, уточнив Іван Михайлович. Довіру нашої рідної комуністичної партії, мовив він пафосно. Товариші, є ще питання? Хотілося б знати, що все-таки буде з тими, хто відмовиться віддавати свою землю добровільно? Несміливо запитав голова сільради Максим Гнатович. Роз'яснюю, серйозно сказав уповноважений. Земля тих, хто напише заяву про вступ до колгоспу, одразу ж із заявою відійде у суспільну власність. Але це не означає, що землю відріжуть по саму хату. Для ведення господарства залишимо людям частину землі. А ось хто відмовиться, пощади нехай не чекають. Колгоспам бути, це я заявляю відповідально. Притиснемо кулака, а так притиснемо, що ж пощати буде. Краще перегнути, ніж не догнути. Так, товариші? Присутні на підтримку однопартія, однопартійця дружно заплескали в долоні. Павло Серафимович повернувся з міста у неділю, аж після обіду. Аварія з матір'ю вже й на дорогу кілька разів ходила його виглядати, чи бува, нічого з ним не трапилося. Адже повіз уночі цілу під воду зерна, обочку квашеної капусти та дещо городини. Зазвичай він повертався до обіду, але розпродавши, бо дорого не просив. І як на те, з самого ранку здійнялася хурделиця. Ще звечора земля була гола, тож Павло Серафимович запряг воза, а до обіду вже намело добряче кучугури снігу. Про повернення батька сповістив туман радісним гавканням та скавучанням. «Чекав на мене соба почула Варі знайомий голос. «Татко повернувся!» – скрикнула радісно. «Мамо, я допоможу коня розпрягти!» – кинула вона матері, вдягаючи кожушину. А мати не встигла й рота розкрити, як дівчина вже була на дворі. Доки батько заносив оклунки в хату, Варі спритно розпригла стомленого коня, завела останню, принесла йому теплого піла. Зігрійся трішки», – лагідно мовила вона, простягаючи грудочку цукру. «Їж швидше, доки ніхто не застукав», – мовила вона й усміхнулась. Кінь так кумедно, обережно взяв шматочок з долоні одними губами, за і знову подивився на дівчину. «Май совість, пий тепер, а то я тобі сінця покладу». Замить дівчина була вже в хаті, ще пак. Батько ніколи з порожніми руками з базару додому не повертався. І він завжди привозив якісь подарунки, а цього разу пообіцяв купити їй новенькі чобітки. Якось у місті познайомився з добрим шевцем, відтоді купує взуття лише у нього». Мати пішла діставати горщики з їжею з печі, але Павло Серафимович сказав, – Можеш не поспішати, бо все охолоне, хочу своїй ластівці гостинці віддати. – Немаленька, – зауважила мати, – почекає. – Так, тату, – сказала Варя, – ви поїжте з дороги, зігрійтеся, а потім? – Ніяких потім, – усміхнувся батько, і він дістав із мішка чорні чобітки. – Тримай! «Ой, які ж гарненькі!» – сплеснула Варя в долоні. Батько подивився на доньку. «Скільки радості на обличчі! А очі аж світяться! Вже дівка, а вираз обличчя досі такий наївний та дитячий!» «Дякую, тату!» – Варя вже приміряла обновку. «Як на мене шиті! А ще й шнурочки є, такі гарненькі!» «Ну, сина здоров'я!» – мовив батько, і задоволено усміхнувся. «Це ще не все!» ось з вами з по потеплі хустині», – сказав він і подав дві великі вовняні картаті хустки. «Навіщо ти мені купив? Краще б Олі подарував», – незгосливо дорікнула дружина, розглядаючи подарунок. І про Олю не забув, точнісіньку таку і їй прикупив. Хотів роздати подарунки на Різдво, а потім подумав, навіщо чекати? На дворі холоднеча, тож грійтеся, дівчатка мої, та батька не забувайте». Таке скажете, тато, як ми можемо вас забути? Усяке доню в житті буває, зітхнув батько. Михайлові нові валянки купив. А собі? запитала Варя, чи я для себе живу? Для вас, діти, для вас? Тато, а можна я свої старі чобітки ганосі подарую? обережно запитала Варя. Які ж вони старі? Вони ще добрі, навіть не латані, сказав батько. Одні намокнуть, тож можна буде взути інші. «Варю», – у розмову вторгалась мати, – «я розумію, що ти у нас щедра душа. Зізнайся, коню встигла підсунути грудку цукру?» «Невеличку грудочку», – зізналася Варя і зашарілася. І намисто червоне встигла подорожці подарувати. «Так», – Варя опустила голову і знов почервоніла. «Я вже змовчала про намисто, бо таке забавка, цяцька дівоча». «Але що бути, то зовсім інша річ. Це дорогий дарунок. Розумієш? Не можна весь світ обігріти. Ти ж не сонце. І ми не такі багаті, щоб чоботи роздаровувати, наліво і направо. Але ж я не комусь, а ганнусі хотіла подарувати», – тихо мовила Варя. «Ми з нею виросли разом. Вона мені як сестра». «Хай батько своє слово скаже», – сказала мати. Я проти. Тато, чого ти мовчиш? Аварі з надією подивилась на батька. Що я маю сказати? Ти вже не дитина. Повинна розуміти, що чоботи не всі мають. Бо то дорога річ. Тато, але у неї зовсім діряві чоботи. То нехай батько полагодить. Але... Але... Варене обличчя враз стало червоним. Набравши сміливості, мовила... Обіцяю, що більше нічого не буду роздавати, але я вже сказала Ганусі, що віддам їх, і що ж мені тепер робити? Погано, коли людина не є хазяїном свого слова, відповів батько, а ще гірше, коли надії не справджуються. Лише тому я дозволяю тобі зробити цей подарунок, але затям собі, востаннє. Дякую, аж просяяла дівчина, і в очах заблищали сльози. А ось і Гануся. — скрикнула вона, кинувшись до вікна. — А я чую, — хвіртка рипнула, так і подумала, що то моя люба подружка. Весело щебетала дівчина. Я піду. — Плети вже, ластівко, — усміхнувся у вуса Павло Серафимович. А вже за мить у старій хаті Чорножукових дві подружки щебетали, сміялися та походжали у шкіряних чобітках. Надвечір завірюха трохи вщухла і пішов... Тихесенький та благесенький сніжок. Село одразу ніби повезелішало, ожило. Притрушені снігом хати побіліли, стали ошатнішими та гордовитими під новими капелюхами. Чорні поля та городи задрімали, зігріваючись під новенькою ковдрою. На вулицю повибігала дітвора, хто у власному взутті, а хто й у батьківському, бо гріх не обсипати одне одного першим снігом – не пройтися у валянках по незайманому, незатоптаному людьми та худобою сніговому килиму. Павло Серафимович якраз задивився у вікно, спостерігаючи за дитячою метушнею біля невеличкої кучугури снігу, коли помітив кобзаря Данила та його поведеря. Чоловік одразу ж вийшов на вулицю, запросив їх до хати. Данило зайшов, обтрусив сніг із шапки та кожуха, чемно привітався до господарів. Дитинко, та ти ж зовсім смерз, з господиня. Розувайся та лізь на піч і відігріватися. Доки Павло Сарафимович проводив гостя до столу, жінка висипала з торбини на піч мішечок проса, простелила кожуха. Залазь, Васильку, скомандувала вона, та хочеш. Лягай на кожуха, а я тобі ще й ковдру теплу принесу. Ще моя мати цар своєї небесне навчила мене. Як відігріватись, щоб не захворіти? – говорила вона до хлопчика, який досі торсився від холоду. А тепер попий гаряченького молочка з медом. І відігрієшся, потім я тебе дитинку нагодую. Спасибі вам, – стихо промовив хлопчина. Він випив молоко, згорнувся калачиком і одразу ж прокрив очі. Жінка обережно накрила його ковдрою, але Василько того вже не чув і він міцно заснув. Павло Серафимович почекав, поки старий поїзд галушки зі смаженою цибулею, подав йому ще теплого узвару. «Дякую тобі, добрий чоловіче», сказав Данило, поївши. «Хай тебе Бог береже та посилає усіх благ за твоє милосердя». «Чи пошле? задумливо промовив Павло Серафимович. «Чекав на тебе, Данило, давно чекав». «І що ти хотів почути?» Турбує мене ця колективізація. «Не тебе, чоловіче, одного!» – мовив старий. «Усюди щось коїться незрозуміле та лихе!» «Розкажи мені, чи йдуть люди в колгоспи?» – поцікавився чоловік. Йдуть ті, кому втрачати нічого. Якщо все життя прожив з голим задом, то яка йому різниця, де далі бути? Чи не однаково, де ним світити? І що такому втрачати?» Якщо не махати, то й пожежі нема чого боятись. Чи неправду я кажу? Так, погодився чоловік. Ти завжди, матінку, правду кажеш. Тому й хочу тебе послухати. Якщо бідняцька родина мала невеликий наділ землі та одну корову, то що їй трачати?